Doamne miriester. Ik wil het aan de donderen besteden, over de omtreden van de verschillende kleuren en de kleuren. Amen. Slavet Amin! de zee van de desdan, slavet hier. Slavet daar, de missie van de heer, de sanctie van de duistere, de corona van de investeerder, de mensen, de mensen. Dona miriester, dona miriester, dona miriester. Antwoordt ons de heer, de heer, alle inzicht, alles și întru totul alles inzicht, alles inzicht, alles inzicht, alles inzicht, de inzicht, alles Constantinopolului cu rugăciunile simțului măcinichii Achim și a sântuia Anatolii, a cărui cum e rău să vârșim, cu ale Ioan Maximov și glitierii mărturisitori făcătorii de minuni, cu ale simțelor drepturilor și cu părinții Achim și Anaș pentru alectelor simțelor, să-mi iubească, să-mi un să-mi de să-mi iubească, să-mi părinților noștri mi iubească, să-mi nostru, să-mi iubească, să-mi iubească, și a iubească, să-mi Iubiți-vă din ce așa cum vă spuneam duminica trecută, încerc ca să vă prezint un pic, în câteva cuvinte, ceea ce trebuie să facă un creștin atunci când vine la biserică. Unul din motivele pentru care vreau să vă prezint acest lucru este faptul că o creștină ortodoxă a venit odată aici la biserică și am purtat o discuție și mi-a spus că vrea să se ducă la sectanți. Și printre motivele care o făceau să facă pasul acesta, era și lucrul acesta. Că la noi, în bisericile ortodoxe, era o persoană pe nou, deci vorbea despre bisericile ortodoxe în general. Atunci când mergi la biserică, este dezordine, este neliniște, este o vânzoleală, nu înțelegi nimic și așa mai departe. M-a durut profund lucrul acesta și de aceea v-am povestit duminica trecută ce ar se întâmplă într-o biserică ortodoxă din Rusia, una din mari catedrale, unde ar trebui într-adevăr să fie, să spunem, mai, multă, mai mult zgomot, mai multă gălăgie, fiind în Moscova, fiind în centru, venind multă lume. Și cu toate acestea, ați văzut, este o liniște desăvârșită, fiindcă fiecare din oamenii care participă la slujbă, își știu ce au de făcut. Au fost educați și au început să pună practică și să trăiască lucrul acesta. De aceea, iubiți din credinții, o să știți v-am spus despre unul din motivele pentru care venim la biserică și anume că aici, în biserică, Dumnezeu își revalsă în mod special harul Său peste noi, peste oameni. Aici în biserică, se Dumnezeu ca rundă, fiindcă, mai ales la Sfânta Liturghie, pâinea și vinul care se aduc ca jerfă se prefac în trupul și sângele Mântuitorului. Nicăieri în lume nu există un loc mai sfânt cum este Sfântul Altar, respectiv Sfânta Masă pe care se aducă aceste jeri. Deci unul din motive este acesta că în biserică, în mod special, suntem binecuvântați de Dumnezeu cu darul Său. De aceea ați văzut, în timpul Sfintei Liturghii, preotul iese cu Sfânta Cruce și spune la un moment dat, Darul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și Tatăl și împărtășirea Sfântului Dumnezeu să fie cu voi, cu toți. Un alt motiv pentru care venim la biserică sau un alt rol al bisericii este acela la treutic, să spunem, așa se spune în limba greacă, adică de laudă în care noi oamenii venim să aducem rugăciuni de laudă de Dumnezeu și, în general, să ne rugăm. Și v-am mai spus că trei sunt treptele rugăciunii și anume sunt rugăciuni de laudă, de mulțumire și de cerere. Deci acesta este un alt rol la biserică. Este un loc în care noi venim, ne strângem, ca în mod special să aducem laudă, mulțumire și să cerem la Dumnezeu să ne ajute în viața aceasta ca să ne mulțumim. Veți spune că acest lucru se poate face și acasă sau pe stradă sau în altă parte. Este adevărat. Dar multă lume, să știți, mai ales în ziua de azi, încep să se plângă spunând că, părinte, stau la rugăciune și îmi fuge mintea. Sunt acasă și mă chinuie soțul sau soția sau copiii cu televizorul sau cu muzica lor. Stau și mi-aduc aminte de cam de făcut de mâncare, cam de spălat și așa mai departe și mă distrage de la rugăciune. Îmi vine miros de mâncare și așa mai departe. De aceea, în mod special, biserica este un loc și un loc în care lucrul acesta de a ne ruga la Dumnezeu, de a-i mulțumi și de a ne cere pentru durerile sau mulțumirile noastre, este biseric. Așa cum v-am mai spus, a spus Mântuitorul într-una din evanghelii, că acolo unde veți fi adunați doi sau trei în numele meu, acolo voi fi și eu în mijlocul lor. Acesta este un alt rol al bisericii. Un ultim rol al bisericii, să spunem în mare, este acela pedagogic în care noi venim și învățăm despre mântuire, despre viața noastră. Fie prin evanghelile care le ascultăm, cuvântul lui Dumnezeu, fie prin viețile sfinților care se citesc la strană sau sfinții care se pomenesc în cursul slujbelor, fie prin cazanile cuvintele acestea din învățătură care se citesc, fie prin pictura care o vedem Pe, pe icoane sau pe pereții bisericilor, care este de multe ori are un și un rol pedagogic, fiindcă în scurt, în câteva imagini, într-un tablou, este prezentat viața unui Sfânt, patimile sale, răsplătirea care i-a dat-o Dumnezeu și așa mai departe, sau ne aducem aminte despre ceea ce s-a întâmplat când Mântuitorul a fost pe Pământ, pe imagine care sunt pictate pe biserică. Poate va da bunul Dumnezeu să vedem și această bisericuță pictată și atunci o să vedeți că în timpul slujbelor, când se pomenești din viața Mântuitorului sau din Sfânta Scriptură sau viața unui Sfânt, de multe ori, văzând pictat și pe perete, aceste icoane altfel trăiești și altfel înregistrezi, ți ții minte și altfel te duce acasă. Acestea sunt rolurile bisericii. Iubiți-l ori plecând de la aceste lucruri, vă dați seama Că venirea la biserică nu trebuie să se transforme într-o prezentare de modă, cum se întâmplă de multe ori, în care oamenii vin și se talează îmbrăcămintele care le au, cât mai frumoase, cât mai împopoțănate. Nu este o prezentare a bijuteriilor și a lucrurilor de care mai strălucitoare care le avem. Nu este un loc în care venim să punem o rânduială în treburile noastre, să sunt de vorbă sau discutând fel de fel de probleme și le aduc aminte, acesta că o persoană foarte apropiată în mine odată s-a dus la biserică și după ce s-a închinat la icoane, s-a așezat lângă un alt om și îi dă cu cotul și întreabă, o spune și mie că a fost scorul la meciul de aseară. Nu e biserică în cer, nu acesta este scopul pentru care venim la biserică. Nu venim la biserică să ne educăm copiii cum să se comporte, cum să stea cu minți aici în biserică, făcându-le lor educație. Lucrul acesta se face acasă. Tu, când vii la biserică, copilul trebuie să știe sigur ce trebuie să facă, cum trebuie să stea. Ca să nu transforme, ați văzut de multe ori, și cât de greu și de dureros este într-o vânzoleală, într-o piață, cum v-am mai spus, sunt la biserică și sunt la slujbă. Și vă spun sincer, sunt unul din oamenii foarte sensibili la zgomotul din biserică sau la mișcările care se, se, se, se săvâșesc în biserică. Mai ales atunci când se face Sfânta Arturghiei sau când țin predica. Duminica trecută vreau să vă spun mai multe lucruri și foarte frumoase, dar din cauza unui copil din spatele bisericii m a necăjit motul burac pur și simplu. Și de aceea am chiar mai repede și mai brusc cuvântarea de data trecută. Ei, lucrurile acestea le vom învăța. Și poate prin faptul acesta va da bunul Dumnezeu ca să nu mai aud veștini care vin și spune că pleacă la alte religii, fiindcă în biserica ortodoxă nu este liniște, nu este ordine, ci este mai mult un vacar. De aceea, iubițiilor credincioși, atunci când plecăm de acasă, trebuie să avem îndeplinite niște lucruri. De obicei, dumneavoastră veniți la biserică duminica. Veniți să participați în special la Sfânta Liturghie care se săvârșește duminica. Să știți, spun Sfinții Părinți, că... Fiecare creștin ar trebui în fiecare duminică să meargă la biserică. Bineînțeles că de alte probleme de sănătate sau alte probleme, să spunem, acute, fac să nu ducem la îndeplinirea acest lucru. Dar măcar o dată la trei duminici se spune trebuie ca orice creștin să participe la Sfântul Liturghie de Duminică. Unii Sfinți Părinți spun chiar așa că liturgia de duminică la care participă sau fiecare liturgie Prin rugăciunile care le facem către Dumnezeu, duce la ștergerea păcatelor pe care noi le facem fără voia noastră și inconștient de multe ori, sau păcate care nu le reținem, nu suntem atenți. Și atunci, da, Dumnezeu face ca aceste păcate să nu rămână prin efortul pe care noi îl facem venind la biserică. Nefăcând lucrul acesta, păcatele rămân și se duc mai departe. Deci, atunci când plecăm la biserică, încă de acasă trebuie să știm următorul lucru. Că venim la biserică și venim la biserică trebuie să aducem pomelnicele de vii și de morți. Adică numele viilor și a morților care sunt nouă mai apropiați, care au făcut și fac parte din familia noastră. De aceea, începând de acasă, să vă scrieți pomelnicele de vii și de morți. Scrieți-le cât mai clar. Cât mai citeți, fiindcă ați văzut, sunt preoți care sunt mai în vârstă, care i-au lăsat vederea și văd mai greu și ca să poată pomeni corect numele celor vii. Scrieți acolo numele de botez al lor, nu numele de familie sau porecle sau alte, alte nume. Numele care l-au primit de botez. Acelea este numele care se pomenește de câte preot la slujbă și care sunt pomeniți de Sfinții Îngeri în cerul în fața lui Dumnezeu. Fiindcă este o legătură, să știți, n-aș vrea să intru în probleme de teologie poate mai târziu. Este o legătură între Sfânta Liturgie și slujbile care se fac în Biserică și ceea ce se săvârșește în cer. Atunci când preotul pomenește numele respectiv la rugăciune, îngerii pomenesc numele în fața lui Dumnezeu. De aceea faceți să văd încă de acasă lucrul acesta. Pomenicul pentru vii, de o parte, pomenicul pentru morți. Fiindcă eu în Sfântul Altar separ aceste pomenice de vii și de morți ca atunci când se săvârșește o altă slujbă, cum este slujba parastansului, să pot pomeni pomenice de morți. Iar când este slujba Sfântului Maslu sau o altă slujbă de aghiazmă care se face pentru mănăstire și biserică, să pot pomeni și numele viilor. Bineînțeles! dacă îi scrieți împreună pe aceeași fară nu e nicio problemă, dar este mult mai ușor pentru noi cei din Sfântul Alta să putem să facem o ordine și să pomenim mai ușor. Dacă uitați să faceți lucrul acesta sau se întâmplă să fiți, să spunem, într-o excursie sau într-o călătorie și nu ați făcut lucrul acesta de, de obicei, în privorul bisericii se află hârtie, se află pix și scrieți acolo numele care trebuie pomenite ca slujbă. Rețineți, nu am spus să aduceți bani nu a spus să aduceți altceva. Deci aduceți numele de botez. Ca să vedeți unde a venit obiceiul acesta de a aduce bani la pomenici, Se spune că datoria unui creștine este să aducă daruri la biserică. Daruri acestea care sunt aduse la biserică de obicei sunt cele care se folosesc la slujbe. Și anume sunt tămâia, ceara, unde lemnul. Și de multe ori nu le putem procura și de aceea unde oamenii le mai ușor să să pună bani pentru darul acesta. Nu este o greșeală, că atunci biserica se ocupe de aceste lucruri. Dar rețineți, nu este obligație de a plăti pomenicile, de a plăti slujbele Fiindcă iarăși mulți din oameni vin și întreabă cât costă părinte să plătesc o liturghie sau 40 de liturgie. cât costă părinte să plătesc un parastas. Este un nonsens, fiindcă Dumnezeu a spus în dar ați luat, în dar să dați, le-a le spus apostolilor și le-a dat darul acela al preoției, puterea de și dezlega păcatele oamenilor, de a vindeca bolile, de a săvârși Sfânta Liturghie, v-a dus aminte la cina cea de taină. Aceste lucruri au fost date în dar de Dumnezeu și ele trebuie date în dar de către slujitorii bisericii. Dacă aveți o problemă mai gravă și vreți să fie pomenit mai mult timp 10, 20, 40 de liturghii, scrieți acolo problema și rugămintea să fie de 40 de liturghie. Nu contează suma de bani. Vedeți, sunt oameni care i-a dat Dumnezeu să aibă bogăție și au ajuns la conștiința aceasta sau de a judeca așa lucrurile. Mă duc la biserică când am o problemă, plătesc o sumă mare și preotul îmi rezolvă problema. Nu este adevărat vii la biserică, aduci spui problema ta, aduci medicul cu numele celor implicați în problemă dacă vrei ajuți biserica sau aduci un dar la biserică dar în rest biserica împreună cu tine trebuie să participă la rugăciune ca să se rezolve problema. fiindcă credința ta și cu darul dat preotului conlucrează și îl fac pe Dumnezeu să fie milostiv să ajute într-o anumită problemă dacă este spre mântuirea sufletului nu suma de bani, fiindcă Dumnezeu nu are nevoie de bani. Vă spun sincer, sunt lucruri din realitate pe care le-am continuat de multe ori în București, în care veneau oameni cu mulți bani. Părinte, plătesc că trebuie numai să mi se rezolvă problema asta. Și trebuia să încep să explic că nu suma contează, ci contează cum se transformă el, cum fuge de păcate, cum își îndreaptă viața, cum îl face pe Dumnezeu să-și îndrepte mila mai mult spre el și să-l ajute să fie spre mântuirea sufletii. Deci, când veniți, încercați de acasă să vă faceți pomeni cu tebii și de morți cu numele de boteză. Atunci când plecați de acasă, să știți, este bine să lăsați în casă să aibă o candeluță. V-am mai spus, nu numai cum ești la slujbă, dar și când plecați de acasă și în general în orice casă trebuie să aibă o candelă, în fața unei coane. V-am mai spus, spun Sfinții părinți, că în casa în care a o păzește, iar diavolul nu se apropie de ea. Deci când plecați de acasă, închinați-vă la icoanele din casă, salutați icoanele, aprindeți cândeluța, faceți-vă pomeni cei care sunt. Un lucru foarte important, ceriți-vă iertare de la toți cei de acasă. Fiindcă spune iarăși o poruncă bisericească, iarăși Mântuitorul Evangheliei spune așa, să nu îți aduci darul tău la biserică, dacă nu ți-ai cerut iertare de la Cel cu care te-ai certat. Și vedeți că aducem darul, așa cum am spus, aducem bani pentru pomelul, pentru ceară, pentru tămâie și celălalt darul, le aducem la biserică. Ei, spune Iisus Hristos, Dumnezeu însuși, să nu-ți aduci darul tău la biserică până nu ți-ai jurut iertare de la Cel cu care te-ai certat. De aceea vă spun, când era mic, bunica mai ales, așa ne făcea și părinții, Atunci când plecam la biserică, fiecare își cerea tare unul de la altul și plecau către biserică. Având comencile făcute, având la aprins în casă, cerând unei iertare, plecau la biserică. Când se vine la biserică, din șoș mai ales la Sfânta Liturghie, deci care se săvârșește dimineața, se vine nemâncat. A rămas uimit când am venit prima oară în munții Apuseni și am început să fac Sfânta Liturghie și așa cum ați văzut se face dimineața. Și oamenii veneau târziu, veneau aproape spre cazane sau chiar la sfârșitul sau chiar la predică. Și multe, mulți oameni veneau după. La început nu-mi dădeam seama ce se întâmplă. Și am întrebat cum este obiceiul aici la voi. Și ne a spus, Părinte, la noi aici, noi dimineața ne sculăm, dăm mâncare la vite, ne aranjăm lucrurile, stăm la masă și după care plecăm la biserică aproape înspre amiază. Stăm la slujbă, după amiază vine acasă. Să știți, iubiților credincioși, că în biserica primară, deci în primele secole ale creștinismului, Sfânta Liturghie se săvârșea după miezul nopții, despre dimineață, și acest tipic a rămas și la Sfântul Munte până în ziua de azi. Dacă mergi la Sfântul Munte, veți vedea că călugărul de Atenia încep cu rugăciune de miezul nopții, că chiar la miezul nopții, Continuă cu trenia, care este slujba, să spunem, de dimineață, tam și mai departe pleacă cu Sfânta Liturghiei. Iar în jurul orei 4-5 dimineața îi termină cu toate lumea. Așa este tipicul la Sfântul Munte. Bineînțeles că Sfinții Părinți n-au putut să lase lucrul acesta în biserică în continuare, fiindcă slujbele trebuie făcute și pentru creștini. În Sfântul Munte sunt călugări, au un alt tipic, o altă rând dar oamenii au integrați în societate, au alt tipic și atunci au lăsat să se săvârșească Sfânta Liturghie dimineața, începând de la ora 7, 8 sau 9, dar creștinii trebuie să vină nemâncați la biserică. De ce? Fiindcă, cel puțin cu câteva secole în urmă, creștinii care vin la Sfânta Liturghie se împărtășeau toți, sau... Nu toți cei care nu aveau un canon, să spune, sau nu erau sub un canon datorită unor păcate grele. Dar cei ceilalți care veneau la biserică se împărtășeau la Sfânta Liturghie, în fiecare duminică. Dacă cumva se certau cu cineva, nu mai puteau să vină la să împărtășească până nu-și cerea tare și se împăcau. Dacă cădeau în păcate grele, veneau la preori și spuneau părinte, am făcut păcatul cu tare, se mărturiseau și le dădea pedeapsă, nici măcar să intre în biserică, dacă păcate era de omor, de curbie și alte păcate grele, ci stăteau în pridvorul bisericii și bineînțeles că nu participau la împărtășare, dar în general ceilalți se împărtășeau și atunci era obligatoriu ca să fie nemâncați la biserică. Veți spune că în ziua de astăzi nu se mai practică lucrul acesta, e adevărat fiindcă s-au mulțit peste măsură păcatul